Våra älskade lyssnare, välkommen tillbaka till kvälls Fikast för avsnitt sju. Mm. En hel ja. vecka har vi hållit på med. En hel nu. vecka har det här pågått. Det här var podden ja. som nästan inte blev av. Det avsnittet alltså. Ja, precis. Gud vad är klockan nu? Hon är 24 på morgonen. Ja, det är lite mycket. Mm. Ja, men det har varit en dag fylld med liksom måsten och görmål och förberedelser och bortstädning av gammalt. Det har varit ett eldprov lite grann. Mm, och sen en liten två timmars tjupp mitt i som att allt försöts lite ännu mer. Ja, men det var ju liksom det var som att ja, en vätskepaus under ett maraton liksom. Ja, visst, Hade jag visst. inte haft en den rädd dytt. Ja, det var behövlig. Gud, jag är så, jag är så trött. Jag är, som, jag är så kalla anka på semester trött liksom. Då han eh... Vaknar på sin brits så det Ser ut som att han ska livet av sig. Det är komprimerad. Jag skall ha honom. Exakt så heter jag. Det är så rakt ner i badkaret. Åh, oh, gud. Den, den filmen ger ju till, en, ett helt annat perspektiv på liksom vad ett badkar är gjort av. För det ser ju bulligt ut. Mm. Malls ser bulligt ut, men det är ganska hårt och stelt. Men inte den. Filmen? Nej. Det är ganska mjukt. Uh -huh. Jag vill bara passa på att tacka alla som har hört av sig och sagt att de tycker om podden och att de tycker att vi pratar om viktiga saker de senaste dagarna. Mm. Det känns jättebra och det känns som att vi har någonting på spåren. Och Det är för er som vi gör det här. Ja, precis. Och för oss såklart. Ja. Jättemycket för oss också. Men jag menar, uh. om vi kan bidra med någon form av Tankeställare, eller insikt, eller liksom bara att det är skönt att någon pratar om det här som är mm. jobbigt. Så är jag jätteglad av den personen som gör det. Mm. Så för att liksom mm. så här um, hålla oss på den banan så mm. krävs det ju återkoppling mm. till det som jag mm. förtällde igår Precis. om mina problem med att ta tag i. Nu är det helt klart. Är det är klart. Hur som helst. Äh, min orförmåga att ta tag i mina gamla kompletteringar och mina sådana här jobbiga saker som jag skjuter upp hela tiden och inte riktigt får bukt på. Så idag har jag haft som mitt mission att ta steg på vägen. Och så råkar det vara en sån dag där jag har allt annat att göra också samtidigt. Plus att vi ska åka iväg imorgon förmiddag och flyga till Stockholm. Mm. Så men allt måste ju vara klart nu. Idag och inte i morgonen på lördag eller söndag. Liksom, det blir en sån koncentrerad göradag. Och skjuter liksom upp det här Så vi måste göra. De här kompletteringarna till sista sekunden. Och det blir senare och senare och det kommer in saker framför. Och sen klockan halv tre på natten så är det liksom dags att få ihop det. Ja, precis. Och man måste ändå säga att där och då, när jag satt med kalankaminen sträckögon och kände att man där, fan jag vill bara gå och lägga mig så var det ju som att min egen röst ekade i huvudet från igår liksom mm. att jag har makt över mitt eget döde mm. även om jag bara tänker att jag vill gå och lägga mig så sitter jag och skriver det här och så hamnar jag i det här, liksom, den här transen mm. och vips så bara vaknar till och så har jag skrivit ihop det här Skickat in det. Och jag är klar. Ja. Och jag är så stolt över mig själv. Det ska du vara. Mm. Hur har din då varit? Ja, jag har haft eh, lite möten. Eh, betat av en komplettering också. Oj, en praktisk sådan. Mm. Eh, och gjort en uppgift också. Så den har varit bra. Den har inte varit... Jag har inte varit lika full av sådana såna teoretiska måsten. Nej. Så att jag har väl gjort lite mer av hushållsarbetet och så hemma. Jag ska hjälpa dig med osten. Vi får koordinera att eh, dra den här blockosten ur sin plastpåse utan att i hål i påsen. på den här, ja. mm. Vi Vi, alltså, vi är multitaskan nu. Vi måste få i oss det här fikat och komma i sängen när vi ska upp i bitti. Ja. Ah. Eh, vill du ha varmelad på din macka? Nej, bara Nej. ost. Ost, mm. ost, ost. Cheesey, cheese. Om jag håller i osten kan du skära osten. Ja, ah, det här blir bara. Ja. Mm. Nej, men eh, det har varit en... Det eh, går det här. Det går skitdåligt. Man kan vi inte byta då. Ah. Vi byter, så. Ja. Nu är det jag som håller osten och Sofia som drar huvuden över osten, så vi. Ja. Eh, um... Eller så tar vi en liten, liten paus. Det jag jag var mycket bra det. Jag gör så här. Jag drar dagens poll eh, Du kallar det för poll Jag vet inte varför det. Det heter så på engelska. Alltså, ja så. Uh -huh. Men nu är vi faktiskt i Sverige. Uh -huh. Ja. Men det kanske kan vara ett bra låneord. Eh, dagens fråga var då, hur bra är du på att prokrastinera? Eh, och så hade jag lagt upp en bild, Jättefin bild på våra, vårt diskberg för dagen. Eh, och eh, ja, alternativen var då jättebra eller ganska bra. Och 80 procent svarade att de var jättebra på att prokrastinera. Och för de som inte vet att prokrastinera är så är det alltså att man skjuter upp saker. Mm. Jag är ja. inte det minsta förvånad. Nej. Jag trodde det skulle vara mer. Jag trodde också det. Jag trodde det skulle bli typ 100 procent. Ja. Men eh, det kom några där och, och några snällde in. Några hävda sig som eh, Som ganska duktisar. bra. Mm ja Nej, men det är bra att det finns duktigheter i samhället. Annars hade vi skjutit upp allt sånt här jobbigt till Aha. domedagen. Liksom. Precis. Men det känns som att det är väl det mest mellanmänskliga felet som finns nästan. Mm. Det, är, det är ungefär på samma nivå som att vara morgontrött. Ja. Och att vara äh, sötsugen. Mm. Att man, man får liksom leva med den... Det ständiga problemet liksom. Mm. Men eh, eftersom eh, alla sådana problem man har kan leda till liksom, negativa effekter i ens liv så har man väl lite skyldighet mot sig själv att försöka göra något mot mm. det eller försöka leva med det på ett sätt som inte är så himla jobbigt. Mm. Jag tänker att det finns ju sätt att göra som går att jobba med det här på. Mm. Även om det är ganska tufft. Men till exempel, vi har ju inte ätit så mycket saker på, på ett tag nu. Nej. Vi, vi insåg väl att det blev nog lite mycket Eh, där ett tag. Och kände att... Eh, vi var lite tjocka. Ja, precis. Och vi... Inget film med det, men vi kände väl kanske att... Eh, det, det var inte den riktningen som jag ville att min... Min kroppsform skulle gå åt personligen. Nej. Och så kollade vi på vad vi åt. Och så insåg vi att varenda gång vi handlade så köpte vi typ så här ett paket bullar också. Mm. Och då... vi, är så alltså, vi är så jävla... liksom vi är 40 år äldre i våra matvanor än vi är i vår ålder liksom. Uh -huh. Det är inte så att vi äter kraft, på sig chips på en dag utan det är liksom att vi äter för mycket så här, och den <laughs> här kaffe och vetelängder. Liksom. Uh -huh. <laughs> ja, precis. Så uh, <laughs> vi, uh, ja. vi måste ta ner på vetelängder. Vi undnade oss liksom varje dag och <laughs> uh. det blev väl lite så här det är vi att man mår ju inte så jättebra av socker. Nej. Nej. Jag, jag har ju verkligen en sån här eh, berg, ett berg efter ett torker. Uh -huh. jag, jag, jag är ju också en sån som besinningslöst liksom, kastar i mig godis som en eh, avfallskvarn. Mm. Det finns liksom ingen, eh, inget annat sätt att göra det på. Så mm. jag kan ju klämma i mig en sån 200 gram chokladchaka på Sex minuter. Ja, därav har vi då alltså den här... Har vi berättat om godisburken? Ja, då har vi berättat om. Ja, precis. Där har vi då den. Sofias egna godisburk som jag inte får pilla på. Nej, för jag kan liksom ha en chokladkaka i typ en månad. Mm. Och det, men det händer ju inte om du har tillgång till den. Nej, nej men den är ju där i ett halvt dygn kanske. Ja. Sen är den väck. Och då har då jag det. ändå hållit fingrarna i styr. Ja, och då, då, har jag liksom så här, då går jag till godiskåpet så dagen efter och bara, åh, ska jag ha lite kuklar och kaka? Och så bara, nej. Så det hände väl lite för många gånger så mm. vi insåg väl att, ja men okej, okay, jag kanske Vi kan, insåg nej. inte det var du som helt plötsligt glömde <laughs> ditt godis för att med en moffa i sig det. Mm. Nej, men i alla fall så jag kan ju, jag kan ju liksom klämma jag kan vi, dubbelvika en sån marabou 200 grams kaka och klämma in den i ansiktet. Sväljer mm. ner med lite kaffe och sen säger jag i 90 sekunder. Mm. <laughs> och sen är jag helt, helt alltså. Uh. Det finns inget bättre sömnmedel för mig än att äta en sån riktig jävla grabbnäve med vitt socker. För att liksom så totalt tappa energin. Och jag menar, det, om man gör det varje dag så har man ju så här långa blackouts på en vanlig vardag liksom. Mm. Så ett, ett, sådär, ett 40 minuters spann Där jag inte så är medvetande Vi har på totalt krascha mm, Och det är precis. inte så praktiskt Nej um, Så då Ja, då gjorde vi så att vi försökte Vi, vi har begränsat Det vi köper mm. Vi får fortfarande baka kakor Och, så där och äta om man är borta och så. Men mm. eh, något måste man ju få här i livet Ja, nej men jag tycker det, när du sa det så tänkte jag fast att det var löjligt vad vi kan väl bara vara, ha disciplin och inte äta någon socker då, om vi inte ska äta socker. Men mm. jag menar det är om det är någonting jag vill undan men när jag känner mig att jag tycker lite synd om mig själv så är det ju mm. inte att att så här köpt ha en sån sexpack färdiga muffins och trycka i mig utan jag vill ju stå baka någonting jättehärligt. Mm. Mm. Känner du liksom så här luktar nybakat i lägenheten och sen får äta lite. Färska mm. bullar eller någonting. Mm. Det tycker jag är... Det är liksom... Själareparerande. Mm. För mig. Mm. Och det är inte riktigt samma sak som att så här... Oh äta en påse chips för att man är lite ledsen. Mm. Precis. Och på något vis så... Det är ju inte lika lätt tillgängligt heller. Nej. Det kräver inte... lite insats. Ja. Och jag tycker ändå att jag må bättre nu. Och jag märkte det i helgen, första advent. Så vi var lite på lite så här... Adventsfikan och grejer. Jag kom hem och mådde så illa. Mm. Alltså jag blev helt fackad och det var så här okej. Okay, men men även om jag ätit kaka så kanske man, man kanske äter en eller två bitar. Mm. Det är inte så mycket som man är på liksom ett adventsfika och äter typ fem olika sorters kakor och muffins och grejer. Mm. Eh, så att jag insåg väl att om jag inte ska må illa så behöver jag nog kunna hålla det till en lagom nivå. Mm. Men alltså du måste insätta, det är ju här vårt vuxna förhållningssätt till mat och fika liksom börjar. Mm. För det har jag ju inte haft tidigare. Nej. Jag har ju mest gått med liksom den här eh, frihetskänslan över att kunna välja själv när jag ska äta godis. Mm. Mm. Men baksedna börjar visa sig. Ja, och jag tror det hände någonting då man passerade 20-25 liksom. Nej, ja. Oh alltså någonting hände när jag träffade dig som kunde peka ut mina fruktansvärt katastrofala beteenden och säga, men ska du verkligen äta en sån chokladkaka på tre och en halv minut? Och sen tror jag också att man, då man blir två, så ska inte vi unna Och så det är mycket roligare att unna sig tillsammans. Mm. Och så... Gud, det, det, man hetsar varandra så mycket. Ska vi oh, oh inte beställa en pizza? Bara, men klockan är typ Elva på förmiddagen, jag fastnade ändå. Okej. Okay. Okay. Ja. Jag, jag, jag känner i alla fall att för mig så har det blivit en skillnad i att förut kunde jag nog göra det på ett annat sätt. Mm. Och kände liksom att det, det är typ ändå inte, jag är knappt fick givet mig nog med näringen då. Och nu känner jag att, att, att det, jag behöver liksom inte, förr så var jag var tvungen att äta ganska mycket... Och jag kände väldigt mycket och det var liksom jag fick nästan inte ihop det och kände liksom att jag mm. började tappa vikt nästan. Just det. Så det var svårt att liksom inte göra det. Um, och nu känner jag att det, jag, har inte, alltså, jag behöver inte alls tänka på det längre. Mm. Um, och tänker jag att på något vis så, alltså man har ju hela livet framför sig. Mm. Och jag menar det är klart att man blir äldre och jag, alltså man lär ju inte se ut så här för alltid. Du men, men så alltså, perfekt Välsvärval. Alltså, <laughs> ja. hey. Men. Man vill ju på något vis kunna vara. man kunna få ha lite hälsa och få ha, känna att det funkar att ha den kropp man har. Mm. Så att jag tänker att på något vis behöver vi väl ändå kunna hitta en kost som funkar. Ja. ja. Jo, jag håller med. Och, um, på något sätt känns det lättare att ta de stegen tillsammans. Mm. Jag hade inte nog fått sätta det själv om inte jag hade haft ett så tydligt träningsmål eller någon sånt. här. En uh, tydlig tidsram. Men mm. att så förändra sina matvanor till det bättre för all framtid är liksom så definitivt och så jobbigt. Mm. Men om man gör det till en, ett projekt tillsammans liksom, där man ändå kan njuta av livet och inte mm. göra avkall på alla roliga saker. Liksom. Mm. Och det är väl också lite grann att. Att om man inte har det hela tiden så blir det ju väldigt, väldigt gott om man faktiskt äter mm. det. Precis. Att man får de här höjdpunkterna bli lite högre. Men har du svårt att så här låta bli att köpa någonting sött i affären typ, när du handlar? Inte riktigt. Ehm. Alltså, du skrev ju munkar på handlingslistan här om dagen. Vi fuskade lite. Ja, men ja. Ja. Eh. Zoomy. Ja, men för jag var på Villis, och där har de munkar fyra för 20 och på andra och brukar de Och den podden så det går jättebra, det kan ni ja, Man får en munk mer för 20 spänn på Willys. Det <laughs> är det, det slogan. Ja. Så jävla <laughs> specifikt och ändå så himla oklart. Ja, men och då stod det munkar och jag tänkte att du menade att du skulle köpa fyra. Måste man skriva ut allting? Nej, men och då kände jag så här att men hallo vi sa faktiskt att vi inte skulle men samtidigt kände det som att det kan väl få vara en liten egångsgrej. Mm. Så då köpte jag två munkar istället. Mm. Ja. Så att nej, jag tror inte det. På något vis är det som att nu har vi bestämt det här. Ja. Jag men alltså på något sätt så har man också jag håller med det för jag har inga problem heller med att låta bli och köpa godis. Mm. Framförallt inte om jag vet att du Ser vad jag plockar matkassan liksom. På något sätt så är man ju inte riktigt lika ansvarig för sig själv. I alla fall inte jag. Mm. Men många kanske vill hävda det. Många så här, träningsfreaks har ju en sån fanatisk inställning till sin egen självdisciplin. Mm. Att man hela tiden är så himla hård mot sig själv. Att man liksom aldrig får fuska. Mm. Men jag kanske inte riktigt känner så själv. Mm. Utan så länge bara jag ser vad jag gör så kan jag vara ganska förlåtande med mina mm. steg. Om man säger så. Ja. Mm. Yeah. Nej, men, och sen tror jag att jag tappade också det här socker, ganska mycket efter ett tag. Efter någon vecka att inte ha mm. ätit det hela tiden. Mm. Så tappar jag det. Mm, jag jo. Så det, det är väl avtänning helt enkelt. Socker är ju, det är ju det som är den, den nya tobaken på tapeten. Mm. Det är det man pratar om. Det är en skillnaden mellan tobak och socker är att det är inte ser lika coolt ut då äta mjukglass om att sköka cigarrätter. Det är inget som så ungdomar kommer stå och göra mm. för att tuffa. Mm. Ska vi dricka lite te här? Det jag tycker jag låter svinbra. Vad har vi i kopparna? Vi har ett svart skogsbärste. Namnam, -nam, säger jag bara. Ja, jag är verkligen en saker för smaksatta svarta teer. Med mjölk i. Så mm. jag har mjölk i mitt idag. Ja, jag ska nog rycka mitt. Jag har redan tjuvsmaket lite den faktiskt. Ja, jag tar med en slurk också. Och det, ja, det är... Ja, rätt bra till. Tycker jag. Det har liksom en fruktighet. Och det har precis det jag förväntar mig. Mm. Det, det är inte... Det är inte så mycket så här, tung syra på något sätt. Det är inte så syrligt på tungen som många så här fruktiga te kan vara. Det är lite mer. Um, man har med smaken av skogsbär, men inte så mycket av de um, här. Syrollet och sånt man har där. Mm. Ja, det är också. Det är inte heller ett te som bara luktar och inte smakar. Det smakar faktiskt skogsbär. Mm. Eller exakt. Ja, i T-form åtminstone. Mm, det smakar nästan som så här, någon typ av gelérodis som smakar skogsbär. Mm. Så sån koncentrerad. Tydlig. Mm. Mm, ska vi bara... Du verkar vara ganska... Ja, det här, färdig med vad du det här är en femma tätt. för mig. Det är, det är en smakfråga. Jag älskar sånt här till. Mm. Ja, men det här är nog ett av mina favoriter också. De är har en Fyra i alla fall. Mm. Jag, jag reserverar mig för att när jag, när jag hittar femman kommer jag ligga golvad på golvet. Mm. Det kanske kommer någon gång. Okej. Okay. Um, vi åker till Stockholm i morgon. Mm. Mm. Och för att få åka till Stockholm så måste man känna att man eh, har gjort det man ska i veckan. Aa. Och känna att man, är, att man liksom kan med gott samvete ta en liten paus. Mm. efter den här långa dagen vi har haft mm. känner du att du kan slappna av nu och känna dig liksom redo och välförtjänt för en liten paus alltså jag har nog hanterat lite grann mina jag hade en lista med det jag skulle göra till min historiekurs i veckan och sen har jag också haft ganska mycket annat i veckan så jag har liksom inte hunnit det men jag har hunnit de absolut viktigaste gre grejerna. <skratt> Men jag tror jag har, jag har lite så här, Jag har försökt kolla över och så här, Jag har prokrastinerat en del av mitt plugg. Eh, Skjutit upp det tills nästa vecka och veckan efter. Och försökt, jag har kollat på dem och så här. försökt planera och försökt rättfärdiga för mig själv att jag skjuter upp det här. Mm. Mm. där tror jag är den stora skillnaden mellan ditt och mitt protesternerande ligger mm. du är liksom du är så grundmurat en planerande person så mm. att även det du liksom drar ut på ska planeras framåt i tiden mm. jag har liksom inte riktigt utan, utan det, som, det som jag inte hinner göra under en dag det skiflar liksom, smidigt över på nästa dag och om det är någonting som den dagen inte hinner med så skifflas det också vidare på nästa dag liksom att det liksom hela tiden ligger i pipelinen. Det finns liksom ingen... Man bränner liksom inte inne chansen utan man skjuter bara upp den. Mm. Så jag menar om jag inte hinner göra någonting. Så är det inte så att jag tänker men då gör jag det på tisdag nästa vecka. när då jag tänker jag då hinner jag nog... Om jag är lite snabbare kanske hinner jag det imorgon också. Uh -huh. Vilket gör att det hela tiden ligger som en sån liksom mur framför en. Mm. Med så här gamla grejer som man ska dra sig igenom. Mm. Så för mig är det ganska viktigt att liksom ha... Fri väg framåt. Mm. För att jag ska kunna njuta av detta. Mm. Men du vet kanske att du har på tisdag. Där du ska ta igen det. Och då kan du mm. njuta liksom, fredag eller söndag. Mm. Jo, jag kommer ändå fram till att det kommer nog att gå bra. Mm. Jag, jag har lite svårt att förhålla mig till den här kursen tror jag. För jag, vet, jag har liksom inte riktigt koll på hur allt kommer bli. Och hur mycket jobb som krävs och så vidare. Mm. Men jag är taggad. Och jag tror att när man kommer dit så så är man där. Mm. Och då är det så mycket där- så man glömmer allt annat. Mm. Det kommer bli jättekul. Ja, men eh, planen för podden i helgen då- Just det. Det blir inget te i helgen. Nej, Inte, men, oh, nej inget från den här kalendern i alla fall. Um, och vi tänkte väl försöka- försöka- <laughs> försöka spela in något litet- varje kväll. Mm. Um, och byta ut. Men det blir ju ganska... Ja, men det löser vi på något sätt- Ja. Vi, vi, får ju, vi har ju ett ansvar gentemot er lyssnare som är så snälla och hör av er och lyssnar och mm. sådär. Precis. Ja, men så det, det blir nog, ni får nog ändå höra lite grann från oss mm. varje dag. Live från Stockholm. Mm. Precis. Vår första turné med podden. <laughs> Precis. Mm. <laughs> ja Det kommer nog bli lite olika spännande platser vi spelar in podden på. Ja, det kan man bli lite nytt. Ja, mm. nu, nu, nu, nu trampar vi vattnet. Jag är svin, trött Och lite hungrig. Jag har en stor ostmacka som jag ska peta i mig. Så vi har redan mm. fryskbörjat på sin. Så, ja. så nu en. mular vi och säger natt till lyssnarna. Ja, god natt Och glöm inte att följa oss på Instagram at Vi är jätteroliga där. Vi är jätteskojiga där. Mm. Och det är liksom många undersökningar eller polls för er som är mer av the English language speaking. <laughs> um, mm. Facebook, vi finns där också för er som tycker det är en bättre plattform. Så uh, bara klicka på like-knappen så kan ni få vara med och göra den här podden till tre trevligaste stunden i hela kvällen. Precis. Gud, ja, jag är mm. så trött. <laughs> Godnatt, säger